Alabo är tillbaka. Avsnitt nummer fem. Vi sitter på Café Pazzo. På centrala stan med Rogga och ny coach Erik Brunila. Som det här avsnittet kommer att handla en del om. Hur är det Rogga? Är det bra? Ja, jag har kört... Uh... Det är en lång dag idag med laget Som vi ska prata om också Utöver nya coach Så att vi sitter med kaffe Vi är män som dricker kaffe ja. Och ny coach Erik Brunela Välkommen till Rallabo Tack så mycket Rallabo Brunkers ska vi säga Du, är, du har, tillhör redan föreningen sedan innan Jajamän spelar med B-laget sedan En säsong tillbaka En säsong tillbaka och det är andra säsongen i, i Rallabo ja. Som du kliver på nu Första med Brunkers är, vad kommer du från innan? Spelar i Ibikorunstensan här börjar. Spelar ässan 0-5. Och man. Klivet till till alla bo. Ja, ja man. Och du? Lagen igen. Du var där, det är bra. Du har varit här nu i det, två veckor ungefär. Ja, ja Vad är ditt första intrycket av Brunkers och Grabbarna, truppen och så vidare? Och disciplin på de på grabbarna. De sköter sig annars så det kan bli en rolig säsong. Bra. Vi har fokuserat mycket på, på det taktiska du och jag här inför säsongen. Vad tror du om det, om det vi har hittat på hittills? Tror du att det, ser du någon liksom, form av potential i det hela? Ja, det tycker jag. Det ser ut att kunna bli väldigt vast framåt spel. Så som vi har lagt upp det. Och det finns många lösningar på, på allt Så det... Jag tror det kan bli vass framåt. Jag tror jag också. Eh, vi, har sett på, vi har inte tränat så många gånger inom hus, men om vi kollar på, på spelarna och någon speciell spelare som har imponerat på dig då känner du till vissa redan sedan innan från, från B-laget. No, jag tycker jag är Jalla är imponerad. Det är första gången jag ser honom, Han har bra tempo, bra driv, snabb också. Också en sån här som sköter sig. Säger inte så mycket man. är väldigt duktig överlag. Ja Jalle är duktig. duktig på att lyssna och Sköter sig på, hos fysen va roga? på fysen. Ja, det är. Han. han. kör väldigt bra på fys. Han är ju väntan. Alltså. Ja, ja är en bra grabb. Sen eh, så ja, har vi idag varit iväg och kört den dag vi har pratat om. Planerat ett tag. Vad tycker ni om den? Hur har dagen varit? Ja, jag tycker den var bra vart lite små trötta där på slutet Men vad fan det, det får man ju ta det i lugnt Det förstod man att det skulle bli lite trötta Men Löste sig med lite fys Lite fys och ja. ja. Man skötte, man skötte bra tycker Jag tycker. Det var en ro rolig dag tycker jag därför. Det var en bra dag Vi har, säga, vi har Blandat lite ja, Leka med tävlingar och Käkat och med team det är teambuilding, det är enkelt det här. något tillsammans, även i rådet. Det är väl första gången vi gör något sånt här med det här laget? Eller vad? Ja, i alla fall så har jag med Ja, vi gör inte någonting jag och Lilja heller. Så det är första. Utav att vi har jobbat på ställen, blir inte riktigt så här? Nej, det är någon annan sak. Vi är fokus på teambuilding som lagarna upp den lite. Den är lite låg i vårt Ja. Och sen, du sa ju disciplinen där också Det ska vi jobba mycket med i år Ja det kan ta behöva Så han kommer upp på herrjuniornivå Och även framtiden på herrnivå herr Ja Men det tar ju Rogan han då Rogan tar du disciplinen Vi tar taktiken Jajamän. Om vi kollar på Om återgår lite till truppen och så där. Vi har två nya killar På väg in ja, De har inte skrivit på än Men de kommer att göra så inom kort Isak och Linus, vad är era intryck av de två? Ja, Linus, han är en målvakt, Jag han skökte sig bra målet, han är normalt snabb, lite väl dryg ibland, men det, det tillhör. Man håller inte skoj också, det kan inte vara alltid seriöst hela tiden. Isak fick jag inget intryck på för att han ändå la ner mest energi in på det taktiska, mm. så återkommande kommentar på honom. Jag kollade mycket på Isak för jag var intresserad av att se, tyckte han skötte sig väldigt bra, var rätt duktig teknisk ändå. Han hade ganska bra, bra skott och ja tror mycket på honom ändå. Sen kan man säga det Linus, alltså, man ser att han har återgången som att spelar på de andra. Han har ju fys i loppen det var ja, det. Han är har ju lås, det har inte de andra. Nej. Jalle då men det är ju Jalle. Jalle Jalle och... Så kommer nog alltid vara. Så kommer allt ja. <laughs> det alltid vara. Det är han lever för, en grabben. Ja. Nej men nu, vi har lagt upp så, nu har vi tränat några inomhusträningar. Kört lite fys. Råga vad var det att säga om fysen? Hur har du tänkt där? Så som vi har lagt upp det, de passen vi har kört hittills? Ja. Och, fortsätta köra fysen då. Även, även under vintern. Sen har vi tänkt eh, blanda in mer fys i eh, underträvanliga träningar också. För det senast nu då så var det när, du kör, när Brunilla körde en eh, taktisk genomgång med ena halvan av som liksom var där. Då står de andra bak och håller på. Ja, men då kör man lite fys med dem så får de hålla igång. Och sen... Eh, jag lite innan, innan träningens tänkte jag köra en kvart ungefär sen efteråt en 20-30 minuter fys och sen en dedikerad fys -tärning. och sen eventuellt gym då. så fysen ska vi hålla åt på och disciplinen det, det är på tiden, vi har sett många matcher där vi har tappat just på grund av bristande fysik där vi är huvudet kortare och trea i nära kampen i princip så det måste tuffa till sig man kan ha tagit några extra pengar om man hade vågat in i de här kamperna förra året. Så det ser bra ut. Man är lite för rädd om man är lite god mot Men i den här kampen, om du tvekar, det är vid såna tillfällen att du blir skadad. Om du ger fan att tveka och går in hårt, då kommer, då kommer du inte att jag gillar det. så enkelt. är det gäller att gå in helhjärtat. Ja. då är ju en 50-50% tank så oavsett om man är två gånger större. eller du kan lika gärna ha ner en sån kille än att du faller på halv. Det, är... det är mycket sitt i balansen också. För många som helst är så här stora. Det är inte säkert att de har balansen då, då har de ingen styrka heller. Jag brukar säga att eh, hälften av styrkan, när man har hela kroppen, sitter i balansen. En, en armbrytare kan vara skitstark i armen, så här, men sen kan, kan en liten kille följa ändå på grund av bristande balans. Har vi har sett på vissa spelare, som, eh, lanka, till exempel. De är ganska liten till så i växten, men ändå kan ha tryckt ner en hel del grövre killar, till exempel. Ja. Så det, det är viktigt, inte bara storleken som räknas. Du körde ju en, en grej nu, och när man står på ett ben och hoppar och ska tackla ner den andra. Det är ju faktiskt en bra, för då får de lära träna på att gå in kropp mot kropp och använda kroppar samtidigt som de tränar balansen. Mm. Det, det, det är en... faktiskt tänkte att köra med då Absolut, de verkar tycka den var roligt också ja. Såg det ut som det i alla fall ja. Ja. de här en-mot-en-övningarna Vad de kommer gilla Ja, det var lite Ja. De det var Så att de blev delen lag så. så var de stolt när de spöade någon i alla fall att de hade två vinster När poängen ändå gick till laget <laughs> ja. Ja. ja, det var bra med lite vilja tävlings... Tävlingsinstinkt men när vi pratade om det här med träning, när de fysen på träningen Det är mycket som vi pratade om var det, Jag vet inte vad vi har pratat med er. När vi sa det här att de gnäller på lite träningstider Ja men det måste ha med i det Ja det var väl med dig igår var, tror jag Ja det var det. vi sa det att de klarade lite pass i veckan och så vidare Men sen när vi väl är på träningen då ska de sitta och hänga över sargen så för att utnyttja tiden till ja, fullo. Det är som mellanövningen övningen. Om, om vi tränar ett spel som har de gjort det spel att tar det en jävla tid innan de är tillbaka så kan köra det igen. Det går ju hur mycket tid som helst. Förlorar i alla fall en kvart på träning på ja, bara gått ja. så liksom Snabbt tillbaka så då får de den träning de behöver. Sen såklart behöver vi en extra tid. Få tider två tid i veckan ingenting för att är juniorlag. Vi har ju gjort lite säga, efterforskningar från de andra lagarna. Och de ligger på fyra pass i veckan inomhus och har kört sedan i juni. Mm. Ja. Så att en tid till det är ju ett måste. Det finns ju även vissa lag som tränar med högre lag. Så som A-lag och Birlinkt. Ja. Bland annat Ibi Korunsten. Tränar mycket med deras A-lag och första försäsong tillsammans. De ligger på väldigt hårt. Mm. Det är att vi är en rött. på minst lika hårt om vi ska ha en chans mot dem. Både fysiskt och mentalt. Det verkar som nu att A-laget är väl väldigt sent ute i dem. Och har de börjat träna? Att... Eh, kört något pass va? De har ett pass idag. Jaha, är det första? Nej, det är inte för så. De har kört några pass men det har varit ett eller två pass i veckan. Men det har varit blandat. De har inte bara varit våra spelare okay. Det behövs folk till träning som att det är semestertider och jobb och grejer. De har raggat folk från olika föreningar till träningarna för att få ihop folk. Men det är lite blandat. Men de har till det här annat det Ja, vi får se om det ger något resultat. Jag ska se om vi kan jobba in en tid på... Hedvig Slunda förhoppningsvis. Mm. Om vi inte kan få på testa i Nynäst. Då står stå i möte på, på söndagen under det. Och se vad vi kan förhandla till oss. Du tre. Ja. Mm, det är bra. Jag har anmält tre personer. Ja, men... Och Henka fått förhör att han ska dit. Ja. Mm. Oh. Varför tror han är för? Jag sa att han skulle få komma om, om ingen av er skulle gå. Mm. Men nu ska ju ni gå. så. Ja. Att... Det blir ja. ingen Henkas. Tyvärr hänka blir det inget. Det blir inget som ålgå storten för dig. Nej jag tyckte jag smörgåstårta så jag man mylla med en bit på så här vi diskuterar min parkeringsplats eller har en skylt, så här är det bara Men det fixar. Vi, har, vi har ju vår sponsor Skyltmax som fixar skyltar åt oss det lär vi ändå säga att Skyltmax har klivit och sponsrat ja. med namnskyltar till oss ledare så det lär vi säga att de är spons ja, skyltmax.se gå in där och ni var skyltar Också. Sen har vi två, två spons till vill jag tacka ändå, mm. inför dagen idag. Det Mattias Lövström på BL-leksaker <laughs> som har skänkt 20 ballonger om påse mm. till dagens aktiviteter. Och Håkan Elander, två flaskor underbart god ja, grillsås. Var riktigt, var riktigt god, norrländsk, underbart. Mm. Ja, det Riktigt fint att Håkan <laughs> kunde bjuda ställa upp med lite grillsås. Där. Så stort tack till de grabbarna och skyltmax.se Nej, men eh, när vi ändå håller på med säsongen, vad tror ni om den? Motståndet? Har ni kollat någonting på? Vad det är för någonting? Har ni någon koll på motståndet? Av det som stundar? Jag har koll på en del av lagen. Bland annat Tibbysjö och Rundstedt, där jag själv kommer ifrån. De har ju upp sig tappat lite folk, men de har ju ändå många spelare kvar, plus lite nya ansikten. Sen har vi Furvik, också mycket bra duktiga spelare, även 97-er som är med och spelar i deras a -lagstrupp. Dock division 4, men det är ändå ett a och det är ett stort ny för 97 att spela med ett vuxet a -lag. Så, Övriga lag inte så stora. Stor koll på, men... Har ni sett klippet på Arlanda-Hårsta? Du har inte Facebook så du kan inte nej, ha sett det. Nej, att... jag har inte tittat nej, jag det. på det. det. det var... Vi fick en länk. Ja, det såg rätt rätt bra ut. Alltså, och... ja. Stockholmslag, Arlanda, de brukar ju vara ruggigt mm. vassa. Jag ju... de har ju så mycket folk att plocka. De har ju det. Vi mötte AIK en gång i tiden. Och det... de hade fullsatt bänk. Mm. Och Hårsta, Huddeck... Ja, det var också bra föräldrar här. Men de har lag i division 4 tror jag det är. Mm. Och de, nej, de har nog till och med ett i division 2 så att det är B-laget i fyran där bland annat jag spelar och det laget är också duktigt mycket bra sp individuella spelare som lag är väl lite sämre men Men var det Håsta vi mötte i bollen? Var du med i Bollnäs? Nej Var inte med i Bollnäs? De var sm vi spelare tror jag De mötte vi ett Hudiksvalls lag Jag tror fan det var Håsta det att det och de pissar på oss fullständigt Jo, det alla lag i den, kuppen, eller den kvalet, men om det, ja, det är, är samma bli... lag så, så, blir, ja, så vet vi att det kommer bli tufft. Det kommer absolut bli tufft. Men det var det? jävla helsing vad det den en hetanans Ja. Jag säga direkt. Den där läranbokstacklingar i alla fall. Ja. då har också andra jävla regler. Ja. men det får men det blir... man acceptera. Ja. Samma sak när någon kommer hit, så att, det kan vi inte klaga på. Det är saken att, att grabba har kul tillsammans. Ja, pass alltså, vi tar, tar några poäng. Ja, det är målet. Sen har vi kika lite på Sirius. Det är inte jag men spelar i laget och enligt dem så ska det se ut Obesegrade för två säsonger. Ja, och Sirius är också ett, ett, ett uppsala lag. Även de ställer upp med många bra lag. Så att, ja, konkurrens finns Det är mycket bra lag. Det, det kan bli tufft. Men... Sen har vi Furvik. Splå gjort förra året mot borde ha vunnit tycker jag. Du har vunnit fler matcher nu. Ja, Förutviktigt känner vi lite mer om vart vi har någonstans. Det kommer bli tuffa matcher men där. där vi, ja, matcher som jag tycker vi bör vinna. Förutviktigt är vi ute och söker målvakter. Är de? Där? Ja. ja, det är viktigt att ta de sista poängen i såna avgörande matcher. Men målet är väl i alla fall och inte hamna sist. Ja. Så var det i förra året, mycket där. Vi hade, gjorde två kanske, bra perioder. Sista tio så, så kunde vi tappa. Mm. Så det blev en jävla uddamålsförlust. Många, många ja. matcher. Många, vi, många matcher. Eller, eller så var det så i början att ja. vi tappade och då var hela matchen kör. Även om vi kom tillbaka till slutet så räckte det inte till. Ja, det här gäller att vara 100 från start till stopp. Ja. Alla, hela 60, 60 minuter. Det, det är också brist på fysik, fysik och... Det är sånt där runt omkring. kring. det är väldigt lätt att tappa fokus ja. just i under perioder i matchen och så rasar det bakåt. Och ja, där ligger det också fokus på domaren. Det är något som inte bör finnas. Det är det fruktansvärt mycket av och det lär vi jobba bort. Ja, ja. fokus på, på sitt eget spel bara och utgå från det. Du ska inte hålla på och bråka om domaren eller motståndarlaget laget utan göra allra sitt bästa och göra det för laget, så. Lägga fokus på rätt saker som vi pratar väldigt mycket om helt enkelt. Ja, precis. Laget före jaget. Absolut. Eh, som, vi, som vi vill ska vara genomgående. Här i, i Strömsbro. Jag vet inte det ser ut i andra klubbar men man har ju hört andra saker. Och vissa andra klubbar i stan. Där kanske inte lika mycket fokus på laget utan mer på jaget. Jag ska inte nämna någon namn där. Alla vet vad vi syftar på ändå. <laughs> som vi har i premiären. GGK. Är du ute på test så. Det är tufft med derby direkt. Ja, jag ska försöka lägga in resterande matcher så snart som möjligt. Jag hoppas att det... vi tar poäng mot Godis. I, i premiären. Ja, det Sen. går i något. Jag bara kan behöva en bra start. Och så just när nu är mot Godis. Som bland annat var ja, Värmaturen ja. spelare för oss. Mm. Det skulle vara skönt. Ja. Det var brudligt, Anton Nordqvist som klar för GIK. och, och träningar där tydligen. se hur, hur det är. Det kommer att gå. Jag vill ha Håsta på nästa av Håsta. Håsta har man i andra va? Så, ja, var det så? Borta match det, som andra match. Och... Det blir en liten resa. Förhoppningsvis kanske man kan få tag så grabbarna kan åka gemensamt och se hur det ser ut på den fronten. Det löser så småningom. Ja, precis. Det är ett tag till start. så det går lite tid att planera. Ja, här innan om vi släpper säsongen i sig tänkte jag om vi bara skulle ta ett litet snack innan vi rundar av om, om planerade Smörnäs ja, som vi har planerat in ja, precis. vi drog lite info idag men ja vi kan ju prata lite om vad vi har tänkt hur det ska se ut utan att avslöja för mycket ja vi har tänkt köra en, en helg tillsammans med lager i Smörnäs ja vi har tänkt typ köra helg ja att få upp äh, lagandan och så. men vi har inte planerat några aktiviteter än och så håller vi försöker på att sp spiken och mat och äh, så eventuellt om vi får dit om vi får dit en gäst vi vill få dit han verkar i alla fall på men vi vet inte hur schemat det är så. så långt vi kan så har jag sagt att vi, vi får försöka anpassa lite efter vad han kan också Just. Det är hemligt som det är än så länge. Och det håller vi hemligt så länge ja. vi kan, tycker ja. jag. Får är lite, lite av en överraskning. Ja, och eh, sen, i och med att det inte är klart heller så kanske man oh, ja, nej. kan lugna sig. Sen hur ser det ut där? Boende. Jag kommer att sova i ett, ett logement? Ja, man, man får ta med någon liten dans själv då, och ligga på. Så alla, alla kommer få sova tillsammans så det, det kommer väl främja lag i meningskapen en, en att de skulle sova i tält och lika. Ja, Sammanhållning är ja, bra. Ja det är riktigt riktigt. Det är lite som är det. Så ingen hamnar ja. utanför. Kan också brista. Ja. Jag tycker redan nu måste kolla på den tillhörigheten och så. De nya killarna tycker jag kommer in ganska bra. De ja det tycker jag. De känns som Linus pratar med alla och det är Isak kommer inte vara några problem alls, eller? Det tror jag swear, inte. Och du känner dig hemma redan? Ja, ja, men... <laughs> Nej, men sen vi tänkte vi på lägret. Det blir väl lite så, som idag. Olika aktiviteter och stationer och ja. gäst som hittar på lite roliga saker. Och... Ja, men han kan mycket, så han, då mm. skulle ju, det skulle ju vara skitbra om, om inte annat kan han säkert hjälpa oss med att planera aktiviteter, ja. det tror jag. Ja. Och han kan ju mycket sånt där, för han... Ja, att jag avslöjar lite så han gillar att gå utomhus och sådär. Jag avslöjar lite vad det är för typ av Ja. Oh. Ja, kan mycket. Duktig. Får se. Ska försöka styra upp den här planeringen så fort vi kan. Ja. Oh. boka ett datum nu. Helst innan det börjar bli kallt ute. Ja. Oh. Så man kan vara ute längre. Ja, oh, i alla fall det är ju många för Ja. Oh. fan, det är ju bara klä på sig. Så jävla illa. Nej, fan får vi bita ihop. med efter vänner. Ja. ja. ja. Och så har man ju sovsäck i lokomentet så då fryser man inte heller. Skulle man frysa då får man ju ta på sig kläder. då. Ja det där är inget. Det där, nej, fan nej, alla boare får bita ja, så att det för med, någon, ja. med någon Ja, så får man lite ja det kan ske där ändå. Det är trevligt. Vet ja. vi två som kommer göra det? Ja. <laughs> Inga, namn. Inga namn. Alla vet vilka vi syftar på. Ja. Nej då, skämt oss i då, så. Men vi tror det, det kommer nog bli en rolig ärlig tror jag. Ja det kommer bli skitkul det där. Och vi ser hur det... Är. Det här var lite, lite av en försmak som kommer att skall idag. Ja. Och så får vi väl försöka fixa avsnitt oftare. Nej. Med radion? Ja, radion. Ja, för nu får vi oftare. Ja, och så specialavsnitt. Till exempel från den där äh, helgen då. Ja. Vad man har el där ute så vi kan lade upp den en telefonen. Ja, men det går att lös. Så att vi kan spela in mycket och försöka hålla bättre tempo på avsnitten och så det blir det oftare. Ja. Lite mer intervjuer och sådär. Och, sammanfattningar efter matcher och lite försnack innan matcher i samband med eftersnack. Ja. Så, och sen kommer ju alla matcher ligga ut på vår hemsida. Vi har ju en ny hemsida. Har sagt ja, det? Nej det har vi inte sagt. Det behöver vi berätta om. Ja för att så är inte folk går in på fel sida. Ja. Och det är ju laget.se Snedsträck stromsbroif Vad är det? Snedsträck innebående. Nej. Stromsbro IF innebande Sen är det eller? Nej. Nej. sitter ihop. Allting sitter ihop, ja. Och ja, så ja, det tar de då. Stromsbro IF innebande HJ17. Ja. Ja, så är det. Laget Logit.se Stromsbro IF innebande hg 17 Ja. Så är det. Och vill ni kolla in på radions hemsida så är det Och... Eh... Ja, där finner man de olika som alltså. Även på iTunes. Och OneCast. Och OneCast om man kör Android. Och eh, ja, va. där finner ni oss. Och några andra ja. sådana ja. grejer som kanske kommer i framtiden. Vi får se vad det kan bli för något. Och på lagsidan finns ju även kontaktinfo till oss tränare. Ja, va. som ni även kan höra av om ni vill komma i kontakt med radion. Jo. På något vis, man vet inte vad det kan vara det Samsung som kliver in sponsrar <laughs> Laghus på Testebo som man pratar. om jo. Nej men vi känner oss nöjdare Vi har inte att tillägga Nej, det är jag Bara köra Bara köra så, så hörs vi i radion Snart igen hoppas jag jo, Så snart som möjligt ja, ja. Då, då säger vi tack och hej för idag Hej då Hello?